politisk eller religiös rörelse. Det finns ett stort antal människor i provvita rörelsen som hävdar att lösningen är rent politisk och att vi ska lämna religiösa frågor utanför. Detta är en nyttlig, naiv och ofullständig analys av både problemet och lösningen. Historien har visat oss att religion kommer först. Vi kan kalla det vid andra namn ung, tyskt ord för världsroskådning eller filosofi, eller ideologi, eller troslära, eller en idé till vilken vi är hängivna. Men religion är det bästa omfattande ordet att använda. Alla betydande rörelser i historien motiverades av dess religiösa grund, vare sig vi talar om marxismen, katolicismen eller protestantismen. Islam eller judendomen. Alla dessa religioner fann därefter politiska, ekonomiska, kulturella och nationella anordningar med vilka de kunde uttrycka sina mål och sina idéer. Kom ihåg att religion var, är och för blir den primära drivkraften som förser personerna som anammar den med styrkan, inspirationen och direktiven för att göra dessa mål och idéer till praktiska realiteter. Vi kan se uppenbara exempel på detta i dagens värld. Kommunismen, som innan Sovjetunionens fall dominerade tre fjärdedelar av världen och indirekt nästan hela världen, baseras på en ideologi som kallas marxism. Därefter har Detta är en idé vars upphovsman var Theodor Herzl, författare av boken Den judiska staten. Den förenar sig med men tränger också igenom och överskuggar, marxismen. Grunden till det hela är judendomen, judarnas ursprungliga mosaiska religion. Marxism, sionism, kristendom och tusentals andra mindre betydelsefulla organisationer, trosläror, ideologier har alla sina rötter i judendomen. Problemet är inte rent politiskt, det är heller inte lösningen. Rötterna till det hela ligger i ideologi eller religion. Den storslagna vita rasen kunde haft hela världen, en vacker värld, i sin egen för länge sedan, om den bara hade skapat en raslig religion för sig själv. En religion att samlas kring, en religion som kunde och skulle ena rasen, ge konkreta mål, vägledning och inspiration att förverkliga sina mål till sin egen fördel. I kreativitet har vi nu en sådan raslig religion. För över 50 år sedan, före det förödande andra världskriget, var den vita rasen rådande och obehindrad i hela världen. Slagraserna i Indien, Afrika och till och med Kina varken kontrollerade eller kontrollerades av de vita nationerna i Europa. Det enda hotet mot de vita nationerna var andra vita nationer som manipulerats av den internationella sionismen. Idag har den vita mannen drivits i alla dessa områden, inte med vapenmakt, utan tack vare sina egna förädiska sionistkontrollerade regimer. Som exempel kan vi ta Storbritannien, Frankrike, Belgien och USA. Dessa vita länders förädiska regimer har givit bort alla dessa områden i världen till slagraserna. Men sveket tar inte slut där. Den vita mannen, speciellt i USA, subventionerar nu de flesta slaggraserna i världen och dessa förökar sig i rask takt. Dessa rasers befolkningsexplosion har inte bara ständigt ökat och tagit över de flesta landområden som tidigare var i vita länders ägo utan invaderar nu också den vita rasens egna territorium Sverige, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, Kanada, Australien och USA, och den vit lyfter inte ett enda finger för att sätta stopp för det. Europa och Amerika har nu blivit soptippare för av världens avskum, kriminella, sniltare och mänsklig avfall. I miljontal invaderar de våra hemländer och vår regering struntar inte bara i att stoppa denna massiva invasion, utan uppmuntrar den. Hela detta är en del av de zionistiska programmen för att bastardisera och förinta den vita rasen, och slutligen ersätta den med en bastardiserad skara av bruna zombies, dumma, undergivna och helt förslavade. Europenas världskyrka är en religiös organisation hängiven till överlevnaden, expansionen och utvecklingen av den vita rasen. Vår kyrka har varken överseende med eller förespråkar våld eller olagligheter, men kräver dock vår grundlagsskyddade rätt till religionsfrihet. Vår religiösa grundare, den klassen, sa, vi har en icke-våldsam religiös rörelse. Vi har en omfattande plan för hur vi ska åstadkomma en vitare och ljusare värld. Varje steg på vägen är legalt, grundlagesenligt och icke våldsamt.